Можливо, тут також одна з причин діє, як ірраціональна, розмислюється Олег. Числім демонами стали відступні небесники. Їх третина від первісно цілого складу, септо коло 15 мільярдів. На кожного з нас, принаймні, понад два. Ну і там серед духів частина займає місця в ієрархії. Я приміряю тільки приблизно. Насправді ж картина, мабуть, інша – Певно, інша, поспішив додати старий. Інша, бо часто вони збігаються легіоном на одну людську душу. О, збігаються, я бачив, стримано згадує Олег. Одного разу бачив. Страхітно. Кожного з присутніх ранять навією. В нещастя або й погибель. й відсторонятись треба. Відрізатись відчайно. І пригостро, і берегтись. Ах, як берегтись, загорював старий. Часом спізнені, посмутнів і Олег, як назавжди. Але, перепрошую, спитайся знов. Що сталося звідси, з Голготи, для самої натури в людях? Старий підвів сивасті брови, ніби зосереджено вглядаючися в кіот. Подумаймо, як перші люди були створені і вони, і потім кожна з народжених шлюбна пара зріднюється в єдність і особи в численному нащадстві їх також. Вся людність, як одно, родичається так само по плоті і душевно в походженні дітей від батьків. І в зв'язках духовних теж силою любові між самими батьками, між ними і їх дітьми, між дітьми самими також – Через потрійну одність цієї множини діється тайна, від обожненого тіла Христового як Бога чоловічого, від нього самого, духовного серця, світоча всякого життя внутрішньо розходяться по всій цілості присвяті впливи, перетворюючи і обновлюючи, чудесністю тілесно, душевно і духовно. Змінюють натуру всіх з'єднаних вірою для небесного безсмертя. З неї вони стають церквою Христа, ніби тіло його, і живуть життям від нього. Змінені істоти через пожертву його тут, в розп'ятті. «Ви означили небесного безсмертя, зупиняє Олег. «Простіть, я перебив. Але як звідси бачити високі впливи?» А так, бачите, без Голготи немає викупу з гріхів і виводу від посмертної кари для людства. Всі без винятку згрішили. Для земних немає небесного раю, коли без розп'яття. Звідси і розкрився для людей, для вірних, чиї гріхи прощені. Тільки силою божественного викупу звідси можливий вихід до Божого царства. Вже тепер в наших грудях воно починається силою незбагненно приображеного Христа розп'яття, ніби дерева блаженого життя. Плоди з нього дарують споживачам незгасимі радості нового Єрусалиму. Так бачите? Постараюсь, але чи правда, що ставиться обов'язкова і вирішальна вимога всім? признати наперед власну смертельну провинність і підкоритися владності мученицького Христа. Бо ж за всіх конечний напорятунок. Мусить змінитись поза теперішнього людства щодо Небесного Творця? Розвіяти ілюзію на ставі ніби таких, хто незалежні від нього можуть визнати, а можуть ні? Якісь судді над правами Всевишнього? Чи згодяться в самосуд? Тім і горе, що ні, посмутився старий Хоч нам усім вимога поклінної настави А ми обзалізніли несклонними в'язами в самопобільшенні Розп'яття вчить нас основної правди тут і в надсвіті Справжньої синовності для Небесного Отця І така наука вища за всі останні А ними її заслонили Я теж сказав Олег Проте відчуваю звідси від розп'яття найперша свідчість про величие.